Dan kita akan memasuki bulan Zulhajjah. Bulan yang tidak asing bagi umat Islam. Dan kita namakan musim ini sebagai musim haji. Di sana terdapat banyak peristiwa yang mesti diambil pengajaran dan pengiktibaran. Khususnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang semula ke Masjid Al Haram setelah baginda dihantar satu tahun kemudian daripada itu daripada menunaikan ibadat Umrah sehingga terbentuknya satu perjanjian yang dikenali dengan perjanjian Hudaybiyah yang menjadi topik yang besar kepada agama Islam kita kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi saw ketika berhadapan dengan musuh Merupakan satu perkara yang penting dan asas dalam arus perkembangan Islam. Walaupun ketika Nabi SAW datang untuk menunaikan ibadat umrah. Seperti yang disebut oleh para alim ulama sejarah yang mempunyai pemikiran gerakan Islam seperti Al Imam Syahid Said Putu Al Sheikh Said Hawar Al Sheikh Muhammad Ghazali rahimahullah dan ramai lagi penganalisis penganalisis sejarah yang berpanggungkan kepada gerakan Islam di mana mereka mengatakan bahawa Rasulullah dahulu ketika ingin menunaikan umrah baginda bukan semata-mata untuk menunaikan umrah tetapi apa yang dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda ingin melihat Sejauh mana perkembangan dan pengaruh Islam. Yang sekian lama, lebih daripada 8 tahun menguasai kota suci Madinahul Munawam. Dan Rasulullah ingin menyampaikan Islam ini ke seluruh dunia. Oleh kerana makkah al Mukarramah. Menjadi satu kawasan politik yang masyur di zaman itu. Mereka datang untuk berniaga di Makkah Al-Mukarramah. Sama ada daripada Rum. Barsi. India. Yemen. Masih-masih mereka mengukur. Sejauh mana kekuatan pengaruh politik masing-masing. Ketika mana pengaruh politik daripada Rom, Parsi, Yaman, India tersebar di semenanjung tanah Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memecahkan satu suasana yang baru di mana Rasulullah bersama dengan para sahabat ibadallahu alaihim ajmain Kurang lebih selamat hoga. Pada pawat daripada Madinatul Munawwarah menuju ke Makkah Al Mukarram. Dan apabila baginda sampai di satu tempat yang dipanggil sebagai Aqibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan sahabat-sahabat baginda bagaimana kaedah dan pendekatan yang paling berstrategi untuk memasuki Makkah. Masuk Makkah Rasulullah diiklankan kepada umum semata-mata untuk menunaikan ibadat umrah. Bukan untuk peperangan. Ini adalah strategi politik yang diambil oleh Rasulullah. Kalau disebut masuk untuk peperangan sudah tentulah anggapan-anggapan masyarakat seluruh dunia mengatakan nabi ini semacam cari pasal. Rasulullah ini mengancam ketenteraman di Makkah Al-Mukarramah. Yang mana setiap manusia masuk Makkah Al-Mukarramah yang menjadi pegangan kepada penduduk di Makkah mesti masuk dalam keadaan aman. Maka Rasulullah mengikhlankan bahawa kemasukan Kali yang pertama ini untuk menunaikan ibadat umrah. Rasulullah berhenti di satu tempat namanya Al-Mudar. Lalu Nabi berbincang dengan para sahabat untuk memutus seorang perwakilan bertemu dengan Abu Sufyan di dalam kota Madinah. Rasulullah buat keputusan. Supaya Sayyidina Umar bin Al-Fatah saliyah mahu'an. Yang memasuki Makkah al-Muqarah. Dipersetujui oleh sahabat yang lain. Tetapi Sayyidina Umar mencadangkan kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Aku ini adalah satu figure. Yang dibenci oleh penduduk Makkah. Mereka menangut dendam kepada Syedina Umar ini banyak sekali. Sama ada dendam ketika Syedina Umar di zaman jahiliyah, yang suka membunuh, berperang, suka bermusuhan dengan orang lain. Satu aspek. Yang kedua ketika mana Syedina Umar memeluk Islam, dia menggunakan kekerasannya, ketegasannya untuk Islam. Maka apabila dia memenuhi Islam, dia mengancam golongan musyrikin di Makkah Al-Bukarnama. Kata Syedera Umar, Wahai Rasulullah, pandanganku bukan kerana aku takut, bukan kerana aku turun, sekiranya aku mati, aku gugur syarif. Akan tetapi strategi politik tidak sesuai. Kata Sayyidina Umar, aku mencadangkan supaya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu radiyallahu'an untuk memasuki Makkah Al-Mukarramah. Kerana Sayyidina Uthman adalah seorang asal. Ramai penduduk di Makkah Al-Mukarramah terhutang budi kepada Sayyidina Uthman. Dan dalam sejarah, Abu Sufyan hutang dengan Sayyidina Uthman tak payah. Eh? Ah, ini tegak Royalty ini. Ha, kalau nah, yang tiba lagi. Totta uta. Kata Tiguna Umar, perkara ini boleh mempengaruhi perbincangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan yang dibuat oleh Tiguna Umar dan diberi kesanggupan oleh Tiguna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Tiguna Uthman bertolak daripada Aridwan Kurang lebih enam tujuh kilometer. Betulah. Masuk. Makkah al Mukarramah. Rasulullah tunggu. Ha, Di rejuang. Tunggu punya tunggu. Sayyidina Uthman ini lambat pulang. Ha, lambat balik. Menyebabkan Rasulullah ribas baginda tu Uthman telah dibunuh kata Rasulullah Kebimbangan ini menikah tunggu satu jam demi satu jam satu jam demi satu jam Al-Mubarakpuri mengatakan satu hari lebih dia masuk sehingga Rasulullah hampir-hampir yakin bahawa Saidina Uthman ini dibunuh lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Sahabat-sahabat yang lain. Untuk berbincang. Dan perbincangan ini mencetuskan satu bai'at. Ah yang dipanggil sebagai bai'atul Ridwan. Ataupun bai'atul syajarah ha, Di bawah sepokok kayu. Bai'atul Syajara. Sebahagian daripada ulama. Umpamanya Sulaiman Al-Qurdi. Dia menamakan bai'atul damu Biddam. Bai'at. Janji setia. Darah mesti dibayar dengan darah Rasulullah tidak kena Keberanian yang ditunjuk oleh Rasulullah Luar biasa Nak menyerang Makkah Al-Mukarramah Berapa puluh ribu penduduk di Makkah Rasulullah Kurang lebih satu orang Rasulullah berbaik Janji setia dengan sahabat-sahabat ini Sekiranya Uthman dibunuh Maka kita tak boleh balik kita mesti membayar dalak Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Berbayar. Sehingga semua sekali bersetuju, sekiranya Sayyidina Uthman dibunuh, maka maka misi diserang. Kalau tidak moral umat Islam akan tercela. Mengapa jadi lambat? Kerana bertemu dua tokoh politik. Sayyidina Uthman dia ada cara dia bila dia berdepan dengan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan dia ada cara dia sendiri ketika berdepan dengan Tenggara Abu. Abu Sufyan dia nak supaya Rasulullah menyerang Dan dia kenal dia siapa dia Rasulullah. Dia kenal. Rasulullah ini bukan jenis pegawai sebel Subhanallah, Subhanallah, orang Rafi Jokfalur, Sobasyik, Abasyik. Bukan Nabi macam. Rasulullah bukan macam. Kita tahu dalam hadis banyak, Nabi kita Wasallam pernah bila dia pakai baju besi. Dia kata, demi sesungguhnya, Nabi dan Rasul apabila pakai baju besi, dia tak akan pecah kecuali syahid ataupun menang di dunia. Ini Rasulullah. Sebab tu kita ingat, kita umat Islam ini. Jangan untuk membeli koh saja. Islam. Dalam satu masa kita boleh berunding, kita boleh berbincang, bergicara. Dalam peperangan ketika Islam ini mendasar. Sebab itu pendekatan Islam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kepada manusia kalau ada jalan damai, jalan damai mesti kita ambil. Tapi kalau tidak ada jalan damai, maka kita mesti memilih jalan-jalan yang lain. Demokrasi berparlemen ini bukan satu-satunya jalan, tetapi salah satu daripada jalan. Kita harap dia suka. Kita harap dia suka. Tapi kita nak mengingatkan bahawa dia adalah salah satu daripada jalan. Rasulullah tegas, seorang yang berani. Bila dia tengok suasana ini, gupu rupa gupunya. Abu Sufi'an ini. Bila dia bertemu dengan Sayyidina Hussman. Dalam kepala dia. Dia nak buat sesuatu. Nak melengah-lengahkan Sayyidina Hussman. Supaya Rasulullah mengalak Sayyidina Hussman dibunuh. Kemudian Rasulullah akan selera maka. Di waktu itu moral politik dia akan menang. Ini orang politik. Sayyidina Hussman. Nah, orang politik ini memang. Dia licin. Kalau orang tanya. Orang biasa. Orang biasa. Dia berkata, pagi ni kita nak makan apa? Ini orang miskin cakap, kita nak makan apa pagi ni? Nah, nak makan apa? Orang kaya dia berkata, hari ni kita nak makan dengan siapa? Nah, nak ajak kawan mana, nak makan dengan siapa? Orang politik dia cakap hari ini kita nak makan siapa? Ha nah, ini orang politik. Nah, hari ni kita nak makan siapa? Ha nah, itu besar. Abu Sufyan bila bertemu dengan Saidina Uthman, Saidina Uthman dia tak masuk Makkah al-Mukarramah kurang lebih 8 tahun. Dia hijrah sekali dengan Nabi tak balik-balik. 8 tahun. Masuk tahun yang ke-9. hampir-hampir nak masuk tahun ke-9. Bila bertemu, dia berkeluh. Dia tunjuk kepada Saidina Uthman jaraklah jauh. -jauh. Jangan lama dan dia bincang hutang dia tak bayar lagi. Dia kata bukan nak bayar. Begini-ginilah. Dia melengok-lengokkan. Dia bawa Tidak Usman pergi tengok kebun. Kebunnya Tidak Usman tinggal. Dia gampas. Dia bawa ke rumah sana. Bawa sini. Bawa sana. Bawa sini. Memasang masa yang lama. Dalam kepada dia. Minta supaya Rasulullah mari serah berkong. Kerana dia tahu. Jumlah pertama dengan Rasulullah adalah jumlah yang sedikit. Ini Abu Sufyan. Bagi Sayyidina Uthman bin Ahmad. Sayyidina Uthman. Dia not supaya penduduk di masjid Al-Mukarrama. Meletakkan satu hadapan negatif. Kepada Abu Sufyan. Kerana Abu Sufyan ini pimpinan politik yang handal. Hebat. Ahli politik yang hebat. Dia nak ucahkan benda ini. Supaya penduduk di masjid Al-Mukarrama. Tidak menerbit kepercayaan kepada Sayyidina Uthman. Lalu bila dia bertemu pun dia dakar. Nah, dia dia dakar Abu Sufyan. Dia dakar Abu Sufyan. Tak apa dakar. Kerana orang Islam ni tak ada. Dia perlu. Kemudian dia bercakap dengan Sayyidina, dengan Abu Sufyan ini Semacam dia biasa sangat. Biasa sangat. Dia sebut benda tu. Dia sebut benda ni. Biasa sangat. Sehingga penduduk ni Meletakkan tanggapan. Abu Sufyan ini bagai di talam dua muka. Nampak gaya ni akrab nan. Ni ada perbincangan lagi. Ni ada bincang lagi. Tapi bincang tu ada apa? Nampak baik segasi betul, segasi itu sehingga memang penduduk di Masjid Al-Muqarnam mengatakan Abu Sufyan ini memang talam dua muka. Kalau kita guna file, pelak dengan yang saya dah lontar. Masih-masih yang -masih ada strategi politik. Pokoknya bila selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di ruang. ah bersiap Tiba-tiba Rasulullah tengok ada seorang berjalan di tengah-tengah padang pasir, nak kecil. Nabi kita bangun berdiri, Nabi kita tengok. Tengok Lamo nabi kita benu berjalan kaki bukan dengan kereta kalau dengan kereta cepat berjalan kaki napa kecil tengah-tengah pada masa Lalu bila Rasulullah pergi orang lain pun pergi masing-masing tak berani nak kata ke siapa sama ada Saidina Uthman sama ada orang lain masih nak bagi tahu kepada Rasulullah Uthman dibunuh ke entah apa tiba-tiba Rasulullah menyebut kepada orang ramai "Haba Uthman" Kata Rasulullah. Ini adalah Osman. Kata Rasulullah. Menyebabkan sahabat-sahabat yang tunggu. Di ruang mereka berkat Gembira Sayyidina Osman tidak dibunuh. Ha? Gembira. Lalu memang bila sampai dekat Sayyidina Osman suruh. Lalu Sayyidina Osman di musim ini. Kita ingat sejarah ini. Dia bagitahu kepada Rasulullah. Mereka tak benar masuk pada tahun ini. Dibenarkan kepada kita untuk masuk tahun hadapan. Di segi bacaan politik. Bila dia benar masuk tahun hadapan. Ini satu moral yang besar. Menandakan bahawa kerajaan Makkah al Mukarramah Yang terutamanya mengiktiraf kerajaan Madinah. Dia ikhtiraf. Yang kedua. Bila dia buat keputusan. Datang pada tahun hadapan. Maknanya. Dia telah mengakui bahawa Madinah ini sebuah kerajaan yang kuat. Dia tak berani nak mengatakan tak boleh masuk. Dia tak berani. Cuma di segi maruah sama-sama kerajaan, dia kata masuk tahun hadapan. Tapi ini adalah kemenangan moral yang besar kepada umat Islam. Dan kebetulan pula Abu Sufyan barangkali dia kelam kabut. Dia tidak menetapkan hak jumlah. Menyebabkan Rasulullah bila balik. Pokoknya, Rasulullah pakai pakaian heran, Rasulullah balik. Lalu, ha, dibayarkan di tengah-tengah jalan, ha, di sebelah muka dan sebagainya. Ha, seperti mana yang kita tahulah bila kita pakai pakaian heran. Tak jadi buah umroh, maka kita kena batalkan heran dengan cara kita membayar dam, Balik ke Madinatul Munawwar. Rasulullah berkembirkan. Bila sampai di Madinah, Nabi kita menisytiharkan kepada penduduk di Madinah bahawa tahun depan, kita akan menunaikan umrah dan menunaikan ibadat haji secara besar-besaran. Haji dan umrah. Maka, cerita reka tahun hadapan, Nabi kita mengumpulkan ramai dan Alhamdulillah ramai yang ikut ha, Rasulullah datang ke Makkah Al-Muqam. Jumlahnya, iftilah di antara para ulama. Kebanyakan mengatakan kita 10 ribu ha, bergerak dari pada Madinah untuk menunaikan ha, ibadat Haji dan juga umrah. di dalam bulan ini mereka berjalan ha, zulhaidah bergerak mereka pakai pakaian Eram di bir Ali sehingga kita ambil syariat ini saja. sehingga kepada hari ini pakai pakaian Eram di bir Ali ada yang daripada mazhab-mazhab yang lain selain daripada mazhab Bah Qawarij dia pakai pakaian ihram bila nak masuk kok. Ini tidak ada asas. tidak ada asas bagi mereka. Saya pernah berbicara dengan orang-orang Qawarij kibabiah, ah kawa-kawa. dia kata tak wajib pakai pakaian ihram kalau tak masuk anharam. Jadi bila sampai sempadan. dia mari daripada Madinah, dia ambil miqat dia di Tan'im ia tak tak betul. Di segi dalam sejarahnya memang Rasulullah memakai pakaian ihram di Bir Ali. Bir Ali ini dekat dengan Madinah. Ha, ah dekat dengan Madinah, Tam'i ini dekat dengan Mekah. Ah ha, dia pakai, ah ha, dia pakai pakaian ihram di Tam'i. Ha, bagi itu mazhab lagilah. Ha, jadi saya sebut sejarah apa, -apa semua sekali dia ha, dia. Ah sejarah Rasulullah pakai pakaian ihram ha, di Bir Ali. Ahlah ha, dia pergi ha, berjalan kaki menaiki kenderaan lalu Rasulullah bila sampai dekat dengan Makkah al-Mukarramah hampir dengan kota Makkah Nabi kita melaukan ha, talbiyah dengan suara yang paling kuat bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain ha, perkataan labbaikallahumma labbaik labbaikallah la syarika lakal labbaik dengan suara yang kuat daripada tengah-tengah padang pasir Tuan, tuan ini didengari oleh penduduk Mecca al-Muqar. Bila dengar Abu Sufi'ah pun dia dengar. Bila dengar apa dia ibu Loh Ini penduduk di Mecca. Penduduk di Mecca kebetulannya ada tiga kategori. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah secara terang-terang. Sudah ada. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah secara senyap. Secara senyap yang ketiga iaitu golongan musyriki orang yang menentang nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan laa unna <tuh> labbaikallahuumma <tuh> labbaik mempengaruhi dua golongan ini yang pertama umat Islam mereka bergembira Tuhan sunnah dan begitu juga orang yang memeluk Islam dan menyembunyikan Islam iaitu nah, muiman yang menyembunyikan Islam orang ni bila dia dengar perkataan labbaikallahumma labbaik daripada suara yang begitu ramai yang mula memasuki masjid al-mustalamah suara sayy labbaikallahumma labbaik labbaikallah la syarika lakal labbaik dia ditahan orang yang menyembunyikan iman lafak suara itu, itu. Dia datang ramai-ramai duduk di hadapan kabur. Rupanya jumlah mereka ni ramai. Masih-masih tak Tapi bila dengar satu kalimah yang karamah. Karamah. Labaik Allah. maknanya Ya Allah kami datang. Kami akan menggadai segala-galanya. Demi untuk kepentingan agama. Kalau agama terlalu kepada nyawa maka dia selalu bayar nyawa. Ini perkataan Labaik Allah. Orang Arab, dia akan sebut labbaik bila berada persimpangan antara hidup dengan mati. Waktu dia tunjuk perasaan mempertahankan Al-Aqsa, dia sebut labbaik ayah Al-Aqsa. Wahai mati aqsa aku datang mu Segala-galanya dia takut, mati syahid pun takut. Ini labbaik Allah. Pertasaan ini Allah pilih maksud untuk kita ucap ketika kita menunaikan ibadat haji labbaikallohumma labbaik labbaikallohumma labbaik labbaikallaholasyarikalalahlabbaik kita pakai dan kita sebut sekarang ini orang haji ha, dia tu sebut pakai pakaian ihram sebut labbaikallohumma labbaik ya allah aku datang ke makkah ini nak menyempurnakan ibadat haji aku datang tunduk diri padamu ya allah apa saja pengorbanan akan aku tunaikan. Demi segala agamamu. Ini janji. Sebab tu kadang-kadang tu -kadang kata. Pergi ke Mekah. Labaik Allahumma Labaik. Balik Malaysia. Lawan Nabi Lawan Islam. Tak yakin hukum Islam. Pergi Mekah. Janji dengan Allah. Bohong dengan Allahumma. Bohong dengan Allahumma. Pergi ke Mekah. Labaik Allahumma Labaik. Balik Malaysia akhirnya syariat Islam tak berapa nak sesuai. Ah ha, zaman modern. Apa dia? Puasa Islam Islam, Quran dibaca waktu baca-baca. Ha, ah ha, ke Mekah jangan kira labbaik Allah. Kadang-kadang suara dia paling kuat. Kadang-kadang jadi tokshek pun. Ini yang jadi masalah. Ini janji kita dengan Allah. Allah memilih perkataan ini. Bila disebut Yang yaktu muimanah yang menyembunyikan iman mereka keluar lalu mereka berlafaz billahullah akbar allahubakbar bila seorang al takbir orang lain kamu rupa-rupanya ramai orang yang berkenan dengan rasulullah tapi dia menanti bila menang baru dia duk terah ini penyakit ini dari pada zaman rasulullah alhamdulillah lagi kita syukur. lebih baik daripada apa bos rezeki tu lebih baik tapi nak kita perangai bila menga ah ramai dia mari tu tepat. Saya masih ingat nah, waktu jadi Kerajaan di Tenggano kan. nah, saya mengajar di tempat penuh. Penuh. Orang-orang yang lama yang tengah mengajar semua jadi duklah. Yang duk di tepat ni muka baru-baru saja. Baru-baru saja. Ah lepak mengajar dia mari Jium tanah, manis, umum. Data lah bun Allah. Takut postah Macam-macam. Oh, begini, begini, begini. Nanti es kita tak pernah tengoknya. Tapi dia tak. Kalau tak ada balik. Raya tak ada pula sekarang ni tak ada. Ha? Kalau benar pula sebab ada ni. Mari pula. Dia, ada golongan yang seumpama. Kita marik takbir. Ramai-ramai. Abu Sufiyah bila tengok rupanya ramal. Orang yang duduk makan teo, minum teo dengan dia. Rupa-rupanya beriman dengan Rasulullah. Ha, bertakbir. Abu Sufiyah panah punggung dia lari. Cabut lari keluar daripada matkah Al-Muqar Dan Rasulullah sampai di muka. Bila sampai Rasulullah terus bawah. Ha? Tawak baca bacaan al seperti mana yang kita baca qawwasi ha, tujuh keliling Rasulullah tawwa selepas daripada baginda tawwa Rasulullah sa'id kemudian selesai daripada sa'id Rasulullah seorang pemimpin yang handal masuk negalunglah Rasulullah yang cuba nak tet adakah sekarang ini Islam menguasai Mekah ataupun tidak ayat al-Quran Allah tak tunggu cuma Allah sebut secara umum bahawa Makkah ini akan dibuka dalam tempoh yang dekat. Wa fathun qareeb wa basyiril mu'minin. Pembukaan yang dekat dan berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Tetapi Rasulullah belum pasti, cabo mana Rasulullah bertilah? Nabi SAW alaihi wasallam naik ha, dulu dia ada satu tempat tepi Kaabah kapte nya Saya tanya bila baca sejarah saya tanya di mana Rasulullah berdiri dan di mana Abu Jahal Abu Abdullah ni berdiri ketika dia mengedangkan undang-undang di Mekah. Katanya katanya di atas. ha Ismail. Dia, dia di atas makam Ibrahim. Ha di antara satu tempat itu, dia naik dekat tu. Wallahu a'lam. Ala. Ha? dalam kitab tidak disebut benda tu. Ha? dia berdiri di tepi Kaabah. Rasulullah berdiri, lalu Rasulullah mengisytiharkan satu ucapan yang penuh dengan unsur politik. Ini kalau kita sudah politik, suku agama, suku ini memang tak raca sejarah. Rasulullah bangun mengisytiharkan. Man baita Abu Sufyan fahuwa amin. Hari ini aku isytiharkan bahawa sesiapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Ini politik. Sebab Rasulullah nabi. Kalau sekiranya penduduk di masjid al-Mukarramah patuh kepada ucapan Rasulullah, maka di waktu itu Rasulullah adalah ketua negara. Sebab muluk dia telah diqaati. Dan Rasulullah dengar. apa akan disebut oleh Abu Sufyan? Tiba-tiba Abu Sufyan datang lagi. Rasulullah tak tahu lagi. Dan Rasulullah dia nak jerak Abu Sufyan. Abu Sufyan Rasulullah kenal lama jenis gong. dia ni jenis suka paf. Paf kita cek paf. Ha, kalau tak pa masuk angin boleh ha, ah umur, umur Abu Sufyan. Rasulullah berijtihakan masuk rumah dia. Orang yang masuk rumah Abu Sufyan selama maka lebih-lebih lagi Abu Sufyan. Ha, Rasulullah ah ha, mayani. Mayani. Dengan musuh macam ni kita boleh mayani seorang-sediri jangan kuat sangat mayani. Kadang-kadang ha, kita jet, jet ha, macam jet kereta lah. Kadang-kadang boleh tukar sayang ni, jet kereta sampai kebalik, bukan dia. Ada ha, kadang-kadang manusia ni dia merapu ha, dengan pimpinan. Dia merapu. Merapu sampai di luar daripada biasa. Yang tak betul pun kata betul, ini tak boleh. Ha, terutama dalam jerakkan Islam, kita mesti berwaspada. Kita diajak, cakap benar. Hmm. Yang benar kata, benar yang tidak benar. Kita sebut tidak benar. Abu Sufyan tak apa. Er, Semua jenis macam itu. Penduduk di Mekah ikut Rasulullah. Ha? Masuk dalam rumah Abu Sufiyah. Ha? Masuk dalam rumah Abu Sufyan Maka di waktu itu Rasulullah faham bahawa penduduk di Mekah menerima kerajaan. Muslim. Dan Alhamdulillah, bila Rasulullah mengisytiharkan begitu, dalam saat yang gelap kabut ini, Gama yang keluar bertemu dengan Rasulullah, minta izin dengan Rasulullah untuk memenuhi Islam yang disebut oleh Allah dalam ayat yang kita baca. Iza ja anasulillah wal fadz, waraaitanna sayyidul nabi dinilai awal. Fasebigh bihamdi Rabbika wa'aslifil, innuka na tawab. Bila datang pertolongan daripada Allah dan pembukaan Mekah. manusia memenuhi Islam ini berduyun-duyun. Ha padu duyang dulu. bertemu dengan Rasulullah menyebabkan ha, Rasulullah memberi isyarat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika mana Sayyidina Umar minta izin dengan Nabi untuk menggobokkan berhala-berhala di sekitar Mekah. Rasulullah mengangguk kepada terpada. Sayyidina Uma menggobokkan ha, berhala-berhala dan tidak ada pertentangan. Maknanya Islam menguasai Mekah al-Mukarramah. Lalu Rasulullah kirim soalan sahabat untuk cari Abu Sufyan. Ha, pergi cari Abu Sufyan. Ha, kemudian ajak Abu Sufyan ni balik. Rasulullah Hajar ha, lalu pergi cari, dengan Abu Sufyan yang lagi. Disebut Rasulullah s.a.w. Dan balik dan Rasulullah telah mengistiharkan Siapa yang masuk rumah kamu, maka kamu selamat. Ha, dia luar berbaik dulu. Abu Sufyan, ha, dia suka dipam. Abu Sufyan balik bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita dia tajnya dia memeluk Islam. Ini Abu Sufyan. Ah peluk Islam. Lalu Rasulullah menyebut kepada umum. Apa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam iza fatilun. Dia orang terpilih zaman jahiliyah. Dia juga orang terpilih dalam Islam. Sekiranya fakir Dia mempunyai albu. Albu pemerintahan. Albu-albu ini. Rasulullah melantik Abu Sufiyah ini, Menjadi ketua di Makkah al mukarramah Bila dia memucak dua kalimat syahat. Ini satu benda yang berat. Yang berat. Harta zaman kita ni pun berat. Berat. Perlu kepada kesabaran apa Tapi dulu saya di dalam rumah. Said Umar tak setuju tapi bila Rasulullah buat keputusan dia samikna wa Allah. Said Umar dia baca dia baca negatif semua. So, dia kata nikah tadi. Jenis. Ha. Jenih. jenis ni. sebab Abu Sufyan dialah yang berancang segala-galanya. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab ini kerja Abu Sufyan. Betul tak? Abu Sufyan ni Dialah yang mengumpulkan segala kafilah, dialah bertemu dengan Yahudi Nasrani, merancang untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan peperangan di zaman Madinah Al-Munawwarah adalah hasil daripada perancangan Abu Sufyan. Menakbullah kalau saya di rumah, ha, ah saya di rumah bertemu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak percaya. Rasulullah kata, ha? "Sabar." wahai umma sabar mudah-mudahan insya-Allah Abu Sufyan ini menjadi seorang yang kuat dalam Islam. Alhamdulillah dalam sejarah bagaimana Abu Sufyan ini memang bila dia belum Islam walaupun mungkin di peringkat awal dia belum Islam ini kerana ha, dia tersempit, dia macam-macam mungkin. Tapi bila dia memahami Islam, alhamdulillah perjuangan Abu Sufyan ini mengatasi perjuangan hebat dia mempertahankan Islam, dia menggagah untuk Islam. Dan banyak ulama menyebut bahawa antara pengaruh Abu Sufyan inilah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu menulis surat kepada raja-raja Rom, Persia, Abyssinia dan sebagainya. Disebut oleh Abu Sufyan. Dan perancangan daripada Abu Sufyan menyebabkan Islam mencapai kemenangan di dalam peperangan Makkah. Dan banyak tadi yang, yang uh, disebut oleh sebahagian daripada para alim ulama menggerakkan. Ini keistimewaan yang laku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bila Rasulullah menunaikan ibadat haji. Kita tahulah Allah menunggungkan ayat. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radiyitu lakumun islaman inah. Hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Aku sempurnakan kepada kamu nekmat. Dan aku rebao Islam menjadi anutan kepada kamu. Sebahagian ulama mengatakan ayat ini ayat terakhir. Ada ulama yang menyebut ada ayat lain. Tak apalah. Film itu saya tak penting. Cuma bina nari. Aliyah ma'atman tulaku. Gembira pun duduk dalam ayat ini. Duka cita pun duduk dalam ayat ini. Duka cita seperti mana yang dipahami oleh Sina Mubarakat. Rasulullah akan wafat. Sebab bila agama ni sempurna, tidak ada lagi peranan Nabi. Jangan ada peranan ulama. Peranan orang lain. Sebab Islam dah sempurna. Nabi ini pergi memu'ayu. Beramal dengan Islam ini tanggungjawab semua. Tanggungjawab semua. Sayyidina Abu Bakar faham? Dia menangis. Orang lain bergembira kerana Islam ini. Taduk dan hukum hakam yang lain. Kerana hukum hakam dalam Islam ini membebankan. Kita tak sebahaya membebankan. Tama-tama semayah suruh. Lagi membebankan. Mariti yang lain. Lagi membebankan. Tak dan sebagainya. Membebankan semayah zahur tengah-tengah ha, kerja, tengah rancang kadang-kadang miting, pun tu tepat itulah ha, sekitar pukul satu itulah ha, yang banyak nak makan lagi, nak apa lagi ha, mencabar maka Allah mengatakan agama ini sempurna maknanya tidak ada lagi hukum hakam yang lain yang baru sahabat-sahabat gembira ha, gembira tapi aku lihat kenyataan Islam ini sempurna Agama yang membicarakan seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada yang ditinggal dalam Islam. Kita nak bincang masalah. Ekonomi, buka Al Quran ada. Kemasyarakatan, buka Al Quran ada. Pelancongan, buka Al Quran ada. Kebudayaan, buka Al Quran ada. Politik, buka Al Quran ada. Apa benda yang kita nak bincang dalam dunia? Hubungan di luar masyik, buka Al Quran ada hadok dalam Quran buka dalam hadis Nabi Sekiranya tidak ada dua-dua ni para ulama diberi peluang untuk qiyas ijma kemudian qiyas ah Quran hadis ijma qiyas maknanya segala aktiviti manusia dalam dunia mesti bersatu kepada Islam barulah kita mengakui Islam ni agama sempurna kalau kita ambil sebahagian, kita tinggal sebahagian, kita ingat kepada yang kita tak mengatakan agama Islam ini sempurna. Itu kesempurnaan. Sebab itu bila Rasulullah lepas daripada ini jatuh sakit. Ini yang lalu jatuh sakit, lepas sakit, sakit, lepas sakit, sakit, memakan masa tiga atau tiga. Rabi'ul Awad Rasulullah meninggal Rabi'ul Awad kita jangan sanggup ha, mauluk je Rabi'ul Awad Rasulullah meninggal Rabi'ul Awad sehingga baginda wafat bila baginda wafat kita tahu Sayyidina Umar dia terlalu sayang apa yang sebut Rasulullah maksudnya aku akan kerak aku. jadi perangkat Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Abu Bakar sebut Ya Umar mangkana Ya'budu Muhammadan fa inna muhammadan fadlan waman kaana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wama muhammadun illa rasulun aqtaba min qablihi rusul apa inma ta'awtu fil kalamtum ala aqabikum waman yanqalibu ala aqibai falayyadur Allahu shay'an wa ma... sayajzi Allahu ashakir yang menyembah muhammad hari ini muhammad telah mati Barang siapa yang menyembah Allah maka Allah itu hidup dia tak akan mati selama-lamanya dan tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul yang diutus oleh Allah Rasul Rasul sebelum daripada ini. Sekiranya dia mati ada ketumit tumit, -tumit kamu berpaling pada barang siapa yang tumit mereka berpaling pada dia tidak memberi kemudaratkan di sisi Allah subhanahu wa taala ولا تُسلِك dan Allah sentiasa memberi ganjaran kepada orang yang bersyukur. Bila dia dengar Yang Maha Esa di Nabi, dia kata seolah-olah aku tak pernah baca. Dia baca, tapi sayang dia kepada Rasulullah sampai tahap tu dia tak percaya Rasulullah meninggal dunia. Wafat. Dia tak percaya. Alakunyal. Terpaksa aku bahawa Nabi kita wafat setelah Allah menugaskan menyempurnakan Islam ini dan penyempurnaan Islam dinobatkan oleh Allah, diisytiharkan oleh Allah di musim ah di musim haji. Sebab itu bila kita berdepan dengan musim haji, disunahkan kepada kita memperingati syiar haji di antaranya sebahagian kecilnya yang saya sebut tadi sebagai syiar haji. Sebab itu kita yang menunaikan ibadat haji, dia sebelum lapai ke mahu mempertahankan kesempurnaan agama, dia sanggup menggandakan segala-galanya. Kita yang tak buat haji disyariatkan kepada kita satu syiar yang unik. Allah, barulah Allah Akbar. kita semilih binatang, korban, korban. Di samping ganjaran-ganjaran yang dijadikan oleh Allah. Kenderaan daripada masyarakat semua sekali. Syiahnya kita mengandalkan darah binasa sebagai simbolik bahawa ya Allah. Sekiranya agama ini perlu kepada darah sebagai seperti mana yang aku korbankan ini. Sebab itu dia panggil abhiyah. Aku akan berkorban diriku untuk kepentingan agama. Dia tak panggil zabah. Tak panggil semula. Dia panggil abhiyah. Kita sembelih ini korban. Ha? Korban. Sebab apa? Memberi gambar kesanggupan kita untuk berkorban. Sebab itu kita sebut Allahu Akbar. Allah yang maha menghasar. Yang lain semuanya kecil. Ha? Tersirat di sana pengertian yang terlalu besar. Terlalu banyak. Ha? Yang saya tidak nak anjarkan perkara ini. Dan saya pun rasa sekadar itulah. Sahaja yang dapat disampaikan dalam kuliah subuh. Pada hari ini mudah-mudahan diberkati uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah. Uh, cumanya uh, saya nak, nak <coughs> dalam Don kuala 2009 ini setiap tahun uh, daripada tahun 1999 waktu mula-mula saya jadi uh, wakil rakyat di sana uh, kami nak jadi amalan. Uh, cuma tak pernah miktab lagi sih. Kita buat istimak korban uh, setiap tahun untuk membela. Ha, golongan ha, paki miskin ha, Macam mana terjadi Tok Wauke pun <coughs> Kena bertanggungjawab dengan mereka tulung lah. ha, Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran. Jadi kami buat setiap tahun Istimewa korban ha, Hidung Kuala kita Korban kemudian kita agihkan Daging ini kepada Pukorok dan Mandakin Tahap Pukorok dan Mandakin Di kawasan Kuala Besuk khususnya Dalam kawasan Besuk ini Kuala Besuk adalah tempat orang miskin yang paling ramai Ha, yang kecuci kan kepuk, ha, yang kita makan kepuk tu, ha, makan makan. Tapi kena ingat juga tu kambuak, ha, cuci kepuk ni. Ha, tu dia cuci-cuci kan. Satu tong dibayar dua ringgit. Ha, satu tong baju tu dua ringgit satu poh. Poh dia. Dan kalau orang boleh cuci satu hari dua tong itu kira hebat. Ha, dua tong tu satu hari kira hebat. Ha, maknanya saudara-saudara boleh bayanglah bagaimana dia punya tahap ekonominya ada yang rumah macam kebahagiaan ada yang rumah besar sikit tapi duduk dua tiga keluarga duduk dalam rumah, bilik pun tak ada semua tidur situ tidur situ tapi hebat juga dia tidur tak ada bilik pun kadang-kadang tiap-tiap bulan panggil saya cipuan <tid <tid dia buat giliran macam mana Wallahualam Ustaz, cukup Ustaz, eh, kata, apa cerita ni, bilik takde, inilah kehidupan mereka, jadi salah satu daripada aktiviti kebajikan yang saya buat iaitulah kita mengadakan istimewa perban, dan tahun ini kita berkesuara, kita putus harga untuk satu bahagian 330 330 untuk satu bahagian dan insyaAllah kalau sahabat-sahabat nak membantu mereka di sana di samping kita korban tempat ini dan sebagainya maka insyaAllah boleh hubunglah dengan insyaAllah dengan Haji Razali dan saya awan dah cakap dengan dia, dengan Haji Razali insyaAllah lepas ni ataupun kalau nasurah begini pun boleh sekali itulah yang saya nak sampaikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah sesuka buat anda. Aku kalaulah waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.